Já vás vítám na dalším biologickém čtvrtku. Nejdřív mi dovolte upoutávku na příště. Příště vystoupí s přednáškou Eriška Fulínová a bude to na téma, co je živo, to se může hejbat. Nebo jinými slovy, jak Aristoteles před 2300 lety založil biologii, takže se máte určitě na co těšit. A teďka, abych nezapomněl, malá instrukce k dnešní přednášce. Pokud budete mít nějaký dotaz tak my jsme určitě hrozně rádi, po přednášce následuje diskuze. Ale napište ho prosím do četu a my vás potom vyvoláme, abyste ho řekli, přečetli nebo ho přečteme za vás, když ho nebudete chtít, chtít jako reprodukovat sami nebo nemáte třeba mikrofon, ale ať se tu všichni jako nepřekřikujeme a ať máme taky trochu přehled v tom, prostě co, na to co se kdo chce ptát a jak se to třeba prolíná a podobně. Takže instrukce na diskuzi a teď už mě dovolte představit dnešního přednášejícího. Odřícha Fatku z ústavu geologie a paleontologie u nás na Přírodovědecké fakultě jednoho z největších českých odborníků na paleozoickou a prekambrickou paleobiologii. Který nám teda poví něco o svých nejnovějších objevech, které se týkají trilobitů. Takže vás tady vítám a můžeme začít. Dní podvečer. Já doufám, že nebudu příliš dlouhý. Mám připravených asi 40 slajdů. A pro to, aby ten příjem byl co nejlepší, tak teď vytnu svoji kameru, abyste mě pořádně slyšeli. Zhruba před pěti týdny jsme se domluvili s Honzou Tomanem a s profesorem Flägerem s Jardou na tom, že tedy dám přednášku na téma současných výsledků výzkumu který provádíme převážně s kolegou Budilem z České geologické služby. V létě jsme absolvovali společnou exkurzi a musím vám na Jardu Flegra prozradit jednu věc. V černý rokli ty úplně nejlepší skaměliny našel von. To je obrázek z té exkurze, kde Jardu a Honzu vidíte a mezi nimi stojí kolega Budil z České geologické služby, který, jak uvidíte, je spoluautorem většiny toho, o čem tady budu mluvit. Ale s Petrem jsme se domluvili, že tu přednášku dám dneska jenom já a ten úplně vlevo je jeden z doktorantů Jakub Vodička, který dělá taky ve spodním paleozoiku od nás ústavu geologie a paleontologie. Nejdřív krátce obsahu ke struktuře té přednášky. Protože vás tady je většina biologů, tak si neodpustím pár slov na začátku o tom, jak se nám ty skameniliny zachovají čili o tom, co řeší obor nazvaný tafonomie, který ukáže, co a jak se může zachovat. Tak se podíváme na stavbu kruníře a měkkých částí u nohu. Čili pro nás, pro trilobitáře, je to nádherná modelová skupina ze současnosti, kde můžeme hledat to, co bychom mohli očekávat, že se nám zachová u trilobitu v další části to bude ta hlavní porce těch slajdů, bude odpověď na otázku, co vlastně hledáme a co nacházíme. Čili po čem se máme dívat, jak to má vypadat a jak to ve skutečnosti vypadá. A poslední třetina té přednášky bude zaměřena na to, jak a kudy dál, protože to, o čem tady dneska mluvím, je krásně česky řečeno state of art, Čili současný stav poznání, který má nějakou historii, o které si řekneme pár slov o té dětkologii. Ukážeme tu současnou momentální situaci v tom poznání. A uděláme nějaký výhled s ukázkou toho, o čem už víme, že se dá dělat jako další pokračování toho výzkumu, který má více než 150 letou tradici. Takže nejdřív té tafonomii. Čili co a jak se nám může zachovat? Ten paleontologický záznam je ovlivněn tím, že pracujeme v podstatě s kameny. nemáme fyzicky zachované ty zbytky, my je máme nějakým způsobem. Většinou se nám zachovávají zbytky forem s pevnými částmi těl, čili s různými schránkami. V posledních zhruba 20-25 letech se tím víc prosazuje termín tafonomické trafonomic okno což je schrnutí procesů, které vedou k tomu, že se nám skamenělina zachová jako zbytek toho původního organismu. Takže já mám rád vždycky ty uh, ukázky, ne definice, takže se podíváme, co je tafonomické okno. Bude mít nějakou potenciální fosílii a jakým způsobem se nám dostane do toho záznamu paleontologického, Čili jak vypadá to okno, kterým ta skamenělina musela proskočit. Tady máme jednoho z trilobitů, kterého uvidíte opakovaně v dnešní přednášce Dalmanitinův Socialis, což je ta potenciální fosílie z Ordoviku. Tady postavíme do cesty tafonomické okno, čili ten komplex procesů vedoucích k tomu, že ten živý organismus se změní do skameněliny, čili se bude snažit proskočit tím tafonomickým oknem, čili těmi procesy, které vedou k té fosilizaci. V tom prvním případě, kdy to tafonomické okno je zavřené, se nám nezachová vůbec nic. Ten organismus tady byl, ale byl následnými procesy, ať už nějaký požírači, mrtvol, destruenty, hnilobou, úplně zlikvidován a v tom fosilním záznamu paleontologie vůbec nemá. Dost často, a to je to, s čím paleontologie pracuje nejčastěji, je to tafonomické okno při otevřené. Čili z toho organismu se nám něco zachová, ale zachovají se jenom ty pevné částky, čili jenom to, co má takzvaně největší fosilizační potenciál. A zcela výjimečně ty procesy tafonomie, toho zachování vedou k tomu, že se nám zachová na úplně fantasticky. To znamená, že to tafonomické okno je otevřené. A to je přesně to, o čem budu dneska mluvit. Budu mluvit jenom o těch velmi vzácných případech, kdy se nám ty skameněliny zachovaly i s částmi, u kterých bychom nepředpokládali, že se můžou zachovat. Jako střevo, žalud, hepatopankreas, ústní otvor. Všechny materiál, který tady budu ukazovat, je starší než 430 milionů let. A máme k dispozici pouze kameny. Ale chci tady ukázat, jakým způsobem se v posledních 20-25 letech ta disciplína posunula, ten posun můžeme nazvat, že došlo k biologizaci. Došlo k tomu, že místo těch kamenů se snaží paleontologové vidět ten organismus a rekonstruovat ho, jak vypadal za života. Čili tady vidíte, že nejčastěji to okno je zavřené, občas je při otevřené, čili této, s čím paleontologie pracuje nejčastěji, a občas je zcela výjimečně otevřené. Teď překročíme k té druhé částky dnešní přednášky, a sice ke stavbě kruníře a měkkých částí u Podíváme se na tu morfologii, kterou dnešní biologie zná. Když jsem připravoval tuhle přednášku, tak jsem byl strašlivě překvapený. U desetinožců se studují různé věci. Studuje se v posledních 20-30 letech to, jak je která část inervovaná, jak vypadají jednotlivé vlny ku příkladu žaludku, stahování a kousání jednotlivými svaly, ale základní morfologický popis jsem našel překvapivě v práci ten nejlepší pro žaludek jsem našel v práci z roku 1934 z doktorské teze pana doktora Patvardana, což byl Int, který velmi detailně popsal u současných humrů stavbu žaludku, včetně jednotlivých osyklů a potažmo i svalů, čili to, co nás zajímá. Po čem se u těch trilobitů díváme v té analogii s kými humry, s kými pro nás velmi vhodnými desetinohy. Díváme se po jednotlivých částech žaludku. Já budu používat radši Anglické termíny tady je ten cardiac stoumak, který ve skutečnosti tady je překládán jako ten kousací žaludek. Tady máme ústní otvor, ze kterého do toho kardiální části žaludku vede esofágus. Pak tady máme pylorický žaludek, čili ten filtrační v české terminologii, jak jsem se dočetl. Pak tady máme pokračování střeva a máme tady zajímavou věc, která se objevuje v tom fosilním záznamu extrémně výjimečně a sice hepatopankreas. Takže podíváme se na to, jak můžeme tady hledat analogie ve stavbě trilobita. Podíváme se tedy na to, co vlastně hledáme, co nacházíme. Teď už víme, po čem se máme dívat. A víme, jak by to rámcově mělo vypadat, jak by to mělo být uloženo v těch jednotlivých částech toho kruníře, té mrtvoli? Půjdeme na to z historického hlediska. Čili, o čem se díváme? No, před 14 dny tady můj bývalý doktorant Lukáš Leibl řekl, když přednášel o ontogenezi trilobitů, že těch měkkých tkání máme docela dost. No, z jedné strany ano, z druhé strany ne. Současná věda zná asi 22 tisíc druhů trilobitu. Asi 22 tisíc druhů od cambria do permů. Měkké tkáně známe u 22. Čili jsou to dvě, je to jedno promile. Je to jedno promile, u kterého máme informaci ne úplnou, ale alespoň částečnou o měkkých tkáních. A teď se podíváme na to, co věděli Ti před námi, kdo se tomu věnoval a kam došli. Tady je seznam těch hlavních prací, ono jich je celkem asi 40, které popisují nové informace. A práce, nebo ti autoři, kteří jsou silně tlustě, jako je Bayerich, Barant, Jekl, Schneider a my s kolegou Budilem. Práce založené na materiálu od nás, z České republiky. A vidíte, že ty další práce z Bergstrema Bergströma, na Četrtna a pak hlavně skupiny kolem Rudyho Lerosej-Obrilla a Dick Robison a Loren Webcock z Kansaské univerzity, doplňují tu řadu těch prací, kde byl ten hlavní přínos. Čili vezmeme si to chronologicky od Bayricha až do současnosti práce, která popisuje něké tkáně u trilobitů, je tahle práce z pera Ernsta Bayricha und Trilobiten, publikovaná v roce 1846. On měl k dispozici jeden jediný exemplář. Tak ho nakreslil. Já vám ho v průběhu té přednášky ukážu v detailu, protože v prosinci loňského roku jsme se na něj byli podívat v Muzeu für Naturkunde v Berlíně, kde je uložen a pořádně jsme si ho proštudovali, aby jsme věděli, jaký materiál měl Bayerich k dispozici. Tohle je obecně akceptováno jako první práce, která se prolíná ta informace ní, veškerými dalšími pracemi o trilobitech a jejich měkkých tkáních. Balant tu jeho práci uznal v roce 1852, ale nepřinesl nic nového a další pokazí až v roce 1901, Kdy zase berlínský profesor Otto to řekl, asi 30-stránkovou práci o organizaci trilobitů, čili o těch měchání, a velmi překvapivě před 120 lety perfektně zrekonstruoval to, co by u trilobitů bylo v očekávání najít. Zrekonstruoval i příčný řez, kde předpokládal dvě částky žaludku, přestože v té době vůbec nebyly známy. Takže tady je vidět, že ta znalost té německé morfologické školy byla natolik dobrá z toho současného stavu, z té současné biologické informace, že to dokázali velmi přesně aproximovat na ten fosilní materiál, aniž proto měli nějaký doklad. V té práci ten Jekl publikuje jediný kus, a to je tenhle ten v Striáta kde dnes víme, že to je zbytek trávicího traktu, ale on to interpretoval jako zbytky nohou, protože nevěděl, že ta konstrukce přední částky trávicího traktu trilobita může být dvojího typu. On znal jenom jeden od toho Bayricha a netušil, že tam mohou být divertikuly. On přišel tady k materiálu s divertikulami, o kterých si řekneme za chvíli, a nedokázal předpokládat, že ten trilobit měl divertikulý. Hledal tam tu morfologii, která byla s tím velkým žaludkem v hlavě a tohle to je v prvních trupových článcích. Takže tady se netrefil, ale měl k dispozici velmi zajímavý materiál. Další pokrok přichází až po 70 letech, kdy na základě materiálu z Hunsriku, což je Devon v Německu, jeden profesor, jeden z Erlangenu, z Bavorsku, Stürmer, a Jan Bergström z Lundu, použili v té době inovativní metodiku, protože na ty trilobity vzali rentgen. Ty měkké tkáně trilobitů, především nohy, se zachovávají tím způsobem, že v nich velmi brzy, v rámci ty diageneze, čili v tom raném stádiu toho tafonomického okna, naroste pirit. A ten pirit okopíruje ty měkké tkáně. No a protože se to nedá preparovat, tak oni ty trilobity a další skameněliny strčili do rentgenu, dostali rentgenové snímky a na základě toho zrekonstruovali, že ten trilobit má na každém trupovém článku dvě párové nohy a takhle si představovali velmi správně počáteční část trávicího traktu. Je to 70 let po Bajrichovi. A teď přichází zase 20-leté intermezzo. V roce 1993 Harry Whittington, což je profesor paleontologie na univerzitě Cambridge v té době, ve Velké Británii najde jednoho trilobita, který vypadá hodně špatně. Ale protože on zná velmi dobře stavbu krunířet ostatních trilobitů, protože se jimi v té době zabývá už 40 let, tak dokáže interpretovat tu dutinu která vznikne vyvětráním, jako zbytek trávicího traktu. A ukáže, že tam je velký žaludek, přestože ta hlava vypadá jinak, než u toho, co popsal Bayrich, A vypadá jinak, než to, co měl k dispozici Jekl. A interpretuje to z dnešního pohledu velmi správně. Takže to je rok 93 Hned v následujícím roce 94. Brian Shatterton a skupina kolem něj Našli materiál v Kanadě, který vypadal jinak než ten Bajrichův, a napsali o tom velmi zajímavou, nepříliš dlouhou práci, měli k dispozici asi šest kusů a ukázali, že tady může být jiná konstrukce trávicího trávu. Vidíte, že ta hlava je jiná, je tam podstatně menší glabela a jsou tady jednotlivé divertikuly, které ukazují, že jsou i v hlavové části, a jsou v té přední části trupu takže signalizují, že vlastně každý trupový a hlavový článek má výběžek trávicího traktu, což je analogie s některými jinými skupinami současných arthropodů, A jsou tam tedy ukládány zbytky potravy na dlouhodobé trávení. Tohle to je první práce, která ukazuje, že to může být jinak, než jen, jak ukázal Bayrich před, v té době před 100 lety, před 150 lety. A Čechy se přidávají prací doktora Schneidera z České geologické služby, který našel více exemplářů toho, co popsal Bayrich, který se tomu věnoval, našel jich celkem 20, dobře je zdokumentoval. A co nás nejvíc zajímalo, našel jednu dalmanitínu, která tady má zbytek střeva. Tím jsme byli s kolegou Budilem upozorněni na to, že v horninách, ve kterých bychom to nečekali, ošklivých tvrdých křemencích, který představují poměrně mělkovodní prostředí a písek, který se změnil v ty křemence, takže v tomhle prostředí se můžou zachovat měkký tkáně. Z toho důvodu jsme před čtyřmi lety aplikovali o grant, abychom se na to podívali v detailu a ukážu vám vlastně výsledky toho grantu, který končí v polovině příštího roku. To vlně, která přichází zase po nějakých 20 let. Rudy Lerosey-Obrill, který v té době absolvuje akorát Cambridge a přechází na Harvard, syntetizuje všechny informace o měkkých tkáních trilobitů. My jsme věděli, po čem se máme dívat, takže jsme s kolegou Budělem v roce 2005 publikovali Tady ten obrázek nebo jeden exemplář, kde jsme získali, ano, máme taky trilobity diver, s divertikulama. Takže rudy s dalšími spoluautory to dali dohromady a ukázali, že jsou ty dva hlavní konstrukční typy někých tkání trávicího traktu u trilobitu. Je ta trubice, která začíná v hlavě, má divertikuly a končí na konci pidídia řitním otvorem. A druhá morfologie je, že v hlavové části je velká dutina, ten přední žaludek. Dneska víme, že to je přední část žaludku. V té době, před těmi osmi lety, to ještě tak není interpretováno. My víme, že tohle to je ten kousací žaludek. Ale to víme s kolegou Budilem od ledna, od ledna letošního roku. A pokračuje ta trubice až do konce. Takže to je spuštění vlny výzkumu někých tkání u trilobitů, před nějakými osmi lety. Rudi v roce 2012 publikuje materiál ze Severní Ameriky, kde na jedné lokalitě v subtropickém pásmu v poušti v Utahu našli asi 20 trilobitů, který v sobě mají zbytky trávícího traktu, který není úplně dokonale zachován, ale v některých případech, jako je vidět tady, zachovává jenom velmi jemný otisk. Tady to je žaludek. Tady to je esofagus, a tady to je ústní otvor. Je to známé u jediného exempláře. A poskytl na základě tohohle materiálu možnost rekonstruovat a srovnat morfologii trávicího traktu od tohoto typu trilobitu s divertikulami, s některými recentními zástupci Remipet. Takže tady vidíme, že tady je přímá analogie, nejspíš homologie. To je stav 2012. To nás vyprovokovalo, že jsme se začali dívat, že toho u nás mohlo být víc s kolegou Buděvem. A publikovali jsme od toho roku 2013 celkem pět prací. Teď máme další dvě v tisku a dalších několik v přípravě. Podívali jsme se na ten gigantický materiál, který je k dispozici u nás z Barandě. Je k dispozici několik desítek tisíc kusů. Takže musíme postupně procházet. A aktivizovali jsme samozřejmě taky soukromé sběratele, aby jsme měli kontakt na to, co se daří vykopávat ze současný, v současných sběrech. Tohle jsou třeba kusy, inženýra Martina Davida, který je potom na závěr v poděkování, protože našel tyto trubice u jednoho trilobita ze svrchního Ordoviku u nás. Tohle to jsou staré sběry. Tady vidíte fantastickým způsobem zachovaný střevo, u kterého je vidět, že končí řitním otvorem na konci pididia. Takže to nám umožnilo dát dohromady tuto rekonstrukci, kde vidíme, že v přední části máme divertikuly, Není tady rozšířen žaludek vepředu a střevo končí implicitně na konci pygidiálního centrálního laloku. Tohle je ten materiál, který měl k dispozici Bayrich. Ten kus je naprosto fenomenální, protože ta trubice je vyvětralá, tak tady mu doslova a dopísmené vidíme do řitního otvoru. Takže vidíme, že opravdu ten řitní otvor se stavoval na tom konci toho zadečku, toho pydivia. rozměry asi 14 mm. Tohle je nejlepší materiál, nejlepší kus, který jsme zatím měli k dispozici, na který jsme narazili s kolegou Budilem před třema rokama ve Vídni. Ta historie je, toho našeho výzkumu je velmi bizarní. Barant proslavil náš materiál v polovině 19. století, a protože byl bohatý, tak kupoval materiál od sběratelů, měli řádovi až několik desítek, a ti ho zásobovali po dobu zhruba 40 let materiálem z prostoru mezi Prahou a Plzní. Takže tady bylo několik rodin, které se živily a poměrně dobře sběrem materiálu pro baranda. No ale samozřejmě jsme v druhé polovině 19. století, takže ty kabinety kuriozit těch bohatých lidí a třeba i některých farností mají zájem tyhle ty věci sbírat. Takže Baran byl přeplácen. A obrovská sbírka, druhá největší po Barandovi, ta sbírka čítá asi 100 000 exemplářů, byla v majetku... Pana Šáryho, což byl majitel několika pivovarů, čili bohatý muž, který přeplácel a kupoval ty krásné kusy a dostal je do svých sbírky dřív než Barant. Osud této sbírky byl velmi bizarní, protože Muzeum Království Českého, čili naše dnešní národní muzeum, po té, co Šáry na konci 80. let umírá, nemá dostatek peněz, aby tu sbírku koupilo. A v tu chvíli se tady objevuje, profesor Agassiz z Harvardu, protože barand, ten náš materiál, ten barand jen úžasným způsobem proslavil celosvětově, tak Agassiz přijel do Prahy, aby koupil alespoň část té sbírky. No a protože v Čechách nebylo dost peněz, tak to koupil všechno. Těch 100 tisíc kusů s přízlivým odhadem, koupil za cenu, která na dnešní kupní sílu odpovídá deseti milionům dolarů. Tu sbírku sebral, zabalil a odvezl na Harvard. A na Harvardu leží do dneška, pro nás je to fantastický zdroj informací. Kolega Budil tam byl třikrát, já jsem tam byl dvakrát, několik naš, našich dalších kolegů tam s námi z předchozích grantů bylo taky opakovaně, aby jsme se podívali, jaký materiál existuje kromě našeho Národního muzea. No ale poté, co Baran zemřel, tak ten sběr materiálu pokračoval. Ti sběratelé, ti, ty soukromé rodiny pokračovali v tom sběru, ale už tady nebyli ti hlavní sponzoři, takže se to snažili prodávat dál. A proto výborný materiály, uložen jednak v reichs ve Vídni, čili v geologické službě, která v té době byla hlavní geologickou službou pro království nebo pro císařství, pro K&K, rakousko-uherské. Takže výborný materiál je ve Vídni, ten jsme, ten jsme zrevidovali v průběhu posledních pěti let kompletní, ten, co je v geologickém ústavu, a prošli jsme prakticky celé jejich národ, národní muzeum, čili Muzeum für Naturkunde. Ne, Naturhistorisches muzeum ve Vídni hned vedle to přírodené muzeum naproti Kunz když s muzeum, čili tomu uměleckému. No a ten materiál, tady ten kus jsme našli před třemi lety, naprosto zastrčený, takhle vypadá barevně, vidíte, že tady je černá rýha, kterou když pobělíme a podíváme se na ní v detailu, tak ukazuje, že je tady zachované celé střevo, ale je tady zachovaná ještě ta přední část, čili ten žaludek v hlavě, který ukazuje, že je poněkud rozšířený ve srovnání s tím zadním traktem. Čili je tam ten krop s otazníkem. Protože děláme tady s kolegou Budilem delší dobu a konzultujeme to ještě s dalšími kolegy a kolegyněmi, kteří budou také uvedeni v tom poděkování, tak se snažíme pro všechny ty kusy, které najdeme, zjistit z jakého prostředí, z jakého geologickou terminologii, z jakého settingu ten materiál pochází. Čili z jaké hloubky moře, jak tam vypadalo to prostředí, abychom věděli i pro budoucno, kde se soustředit, případně na další výkopy a kde hledat tyhle výjimečně zachované fosílie. Proto to trvá tak dlouho. My paralelně s tím výzkumem muzejním děláme výzkum terénní. V posledních pěti letech na to vždycky beru pár studentů od nás. Jezdíme do Kambria, jezdíme do Ordoviku a děláme ty výkopový sezónní práce se zaměřením na výjimečné způsoby zachování. Poslední dva roky jsme dělali v Ordoviku, budeme dělat ještě příští rok a uvidíme, jestli vyjde další grant, možná budeme dělat něco dalšího právě s kolegou Tomarem a s kolegou Fleigrem, ale to se uvidí. Takže my každopádně víme, z jakých prostředí ty zbytky trilobitů s těmi měkkými tkáněmi pocházejí a na to soustředujeme ten náš další výzkum to využít ale i k dalším zajímavým interpretacím. Tohle bude ukončení té první části toho prvního bloku, protože s kolegou Budilem jsme na výzvu Geological Society of London v Londýně, což je paralelní společnost k Darwinově společnosti, sídlejí ve stejné budově na Cromwell Road. Jedna část je geologická, druhá část je biologická, čili Lyle, Lyle a Darwin. Tak vydávají Výborné knihy, do kterých teda můžete přispět jenom ve chvíli, kdy vás vyzvou. A my jsme byli vyzváni, abychom syntetizovali dohromady informace o měkkých tkáních trilobitů v Ordoviku s výjimkou jedné lokality v Americe po celém světě a po celém světě jsou to čtyři lokality. Dvě v severní Africe, tady to jsme my a tady to je jedna lokalita v Británii. A protože se snažíme dělat ten takzvaný setting, tak jsme na jedné straně dali dohromady ten materiál, jak vypadá, jak je zachovaný. Tohle je z té práce jedna z fototabulí. A dali jsme dohromady i časové rozšíření. Vidíme, že tady jsou celkem čtyři pulzy. Vůbec celkově v tom ordoviku. Jeden puls máme na začátku, čili kolem nějakých 490 milionů let. Tohle je materiál od nás, ten harpides. A tady to je fezoata, což je jedna z těch afrických lokalit. Pak přichází druhý puls na konci středního Ordoviku, což je šárecké souvrství, to je u nás, a jedna lokalita v Anglii, kde původně to popsal v tom roce 93 v ale dneska mají další nálezy, mají další tři nálezy. Pak přichází další puls na začátku svrchního Ordoviku v Africe a pak přichází ten poslední u nás ještě s takovým dalším posledním malým šoukem. A ve chvíli, kdy se podíváme nejen na ten čas, ale podíváme se i na ten setting, čili na to prostředí, ve kterém se nám to zachovává, tady bylo vidíte všechny ty druhy trilobitu, u kterých máme měkké tkáně a které částky se zachovávají, včetně nožiček, o kterých tady v té přednášce nemluvím, protože my nožičky u nás nemáme zatím. A když se na to podíváte celkově, tak od toho spodního ordoviku do toho svrchního ordoviku, čili arku Tafila v Africe a souvrství. je tady vidět ten trend, že to zachování měkkých tkání se s časem posunuje z větší hloubky do menší hloubky toho moře. To je fenomén, který nedokážeme v tuto chvíli vysvětlit, pouze ho konstatujeme. Nevíme proč, ale každopádně je to zajímavá věc, protože to ukazuje, že v tom vyšším ordoviku je potřeba se dívat na to měkkotilé zachování spíš v mělčím prostředí, v sedimentech vzniklí v mělčím prostředí, kdežto v tom spodním ordoviku spíš v tom hlubší. Takže to je state of art. A teď kudy dál? Jak to rozvíjet dál? Protože máme určité znalosti, ale ty nejsou komplexní. Určitě lze získat informace další, abychom odpověděli na to, co se dělo pod těmi krulíři trilobitu, jak zní název té přednášky. Zajímavá je práce Nilse Eldridge z roku 1971. To je ten spoluautor Punctuated Equilibria. Publikuje to těsně předtím, než přijde z Punctuated Equilibria, takže se k tomu už nevrací. To začíná s trilobity. A zjistil tady v té práci, publikoval strašlivě zajímavou věc, že na hlavách některých trilobitů jsou takové bradavice. Co ty bradavice znamenají? No nejspíš, vyskytují se jsou to prostory úponů svalů. On to srovnává s tím, co dělali někteří autoři před ním a dochází k závěru, že ani jedna z těch rekonstrukcí není správná, ale že je to hrozně zajímavý fenomén, kterému by se vyplatilo věnovat se dál. On se tomu už nevěnuje. Publikuje rok na to v roce 72 ještě jednu práci, kde říká tady u toho trilobita a u některých dalších se vyskytuje jedna zcela specifická morfologická charakteristika a sice vtisku uprostřed glabeli. Nazývá to posterior median imprint. V tuto práci Eldridge zahájil v roce 71. Neměl tam ty měkké tkáně, měl tam ale zřejmě úpony svalů. V té práci se nikdo moc nevěnoval, až v roce 2011 Rudy Lerosej obryl v té samé práci, kterou jsem diskutoval už předtím, se podíval na další materiál a řekl, ano, je to častý, nejspíš to má něco společného s trávicím traktem, ale nevíme co, a vysvětl, jak se to zachovává v analogii se studiem úponů u recentních artropodů. A vysvětl, jak to proskočí tím technologickým oknem. Čili řekl, ano, tam byly chycený svaly. To nás zase s kolegou Buděle vyprovokovalo. Řekli jsme si, když to mají v Německu a v Belgii, tak máme to i u nás. Podívali jsme se po jednom z nejhojnějších trilobitů po té dálmanitíně. Co se týká materiálu, když je budete kopat, tak je nenajdete. Za den, když budete mít český, tak najdete tak 6-7 hlav a jednoho celého najdete tak za 4 dny. Tak jsme šli do muzeí. A měli jsme k dispozici, protože se tam sbíralo za baranda a i v následujících letech, tak jsme měli k dispozici řádově asi 450 až 500 celých exemplářů a několik stovek hlav. A na zhruba 12 hlavách jsme ty vtisky našli. Vidíte je tady. A vidíte tam i ten posterior media imprint. Tohle je stejná hlava, jenom jinak naklopená. Takže jsme je vybrali z různých sbírek. Všichni jsme je nafotili. A podívali jsme se na prostorové rozmístění těchto vtisků. Vypadá takhle, když je nakreslíme. A pak jsme udělali jednoduchou věc. Otestovali jsme, jestli tam je nějaká systémová vazba na prostor. Je. Vypadá to takhle. Takže kromě toho, co definoval Eldridge jako posterior median imprint, jsme schopni definovat anterior median impression úplně vepředu. Ta je velmi častá. Občas se vlevo a vpravo objevuje to, co nazýváme anterior lateral impressions. a pak úplně ve straně se vyskytují abaxiální impulsions, čili je vidět, že ta dalmanitíná, na jednom kusu tu neuvidíte, ale když je dáte dohromady, tak vidíte, že je tam ten překryv. a že tam je systémové rozmístění, jenom nám to ne vždycky dokonale proskočilo tím tafonomickým oknem. A když je dost materiál, tak se to dá, dá dohromady. Takže máme jednoznačný pattern těch úponů, které mají systém. V práci, která vyjde nejspíš v březnu příštího roku, protože teď po recenzním řízení, říkáme, tohle mohou být úpony toho, co má desetinožec, čili třeba humr, jako úpony pro gastric mill, pro ten mlín v té přední části Takže se podíváme na to, jakou máme analogii. Teď u těch trilobitů, teď budeme odpovídat na tu otázku, co jsem položil v té, přední, v té první části té přednášky. Podíváme se, jak to vypadá se žaludkem humra, protože můžeme předpokládat v té analogii, že by tam měl být vidět nějaký zbytek svalů, které pohybovaly tím žvíkacím žaludkem, čili tím kardiak, stomak. A něco dalšího pro pylorik, stomak, čili pro ten filtrační. Teď se podíváme na ty úpony a na to, jak vypadají jednotlivé osykly. Tohle je dorzální pohled na toho současného humra, na jeho žaludek. A tady... Je, už, jsou již ty osyky, ty jednotlivé zouky, jsou ostrojeny svaly. Čili tady vidíme systémové uspořádání svalů, které hýbou jednotlivými částmi toho žaludku u humra. Teď to vezmeme a porovnáme to s tím, co máme u nás. Přestože tady nemáme ten žaludek jako takový, tak věříme tomu, že tu máme úpony, které těmi jednotlivými zuby hýbaly. Charakteristický anterior cardiac muscle, který směřuje dopředu. A ten vypadá, že je analogií toho, co máme u nás, u Dalmanitiny, jako anterior median impression. Jestliže se podíváme na význam dalších svalů, které jsou nazývány anterior gastric muscle, tak směřují úplně stejně a jsou velmi významné, jako anterior lateral impressions u naší Dalmanitiny. Ligamenty, které spojují pravou a levou část tohoto zubu s tou anterální částí, přesně odpovídají svojí polohou tomu, kde máme laterální impresy. Čili ten ligament, aby dobře fungoval logicky, by měl být připojen pevně svalovou hmotou k dorzálnímu povrchu toho trilobita. Určitý máme s tím, že, že se nám nezachovává to, co je dole, ale předpokládáme, že by se tam měl vyskytovat median ampere intrinsic muscle, čili ten, který pohybuje předozadním směrem těmi osy, uvnitř toho mlýnu u A pak máme trochu problém s tím, co je vzadu, protože my tady máme posterior median impression, ale nevíme, jestli odpovídá tomu vnitřnímu, zadnímu svalu, nebo odpovídá už pylorickému dilatoru. Každopádně minimálně těchto pět svalových komplexů AMI, ALI ALI, LI, čili ACM, AG a LG u HUMRA, můžeme považovat za přímou analogii toho, že hýbali Gastrickým mlínem u tohoto trilobita. Takže my nemusíme mít ani úplně přesně zachované všechny měkké tkáně a můžeme s touto analogií pracovat v rámci toho, co jsem označil jako biologizací paleontologií. No a teď se podíváme dál, protože ve chvíli, kdy máme poměrně dobrý doklad, protože tam byl ten žvíkat, ten žaludek, Tak žaludek, musíme podívat, jestli tam náhodou nebudeme mít zbytky hepatopankreasu, protože to střevo až do toho anusu u trilobitů máme a známe. Víme, že tam je plná, plná analogie. Tak jsme se dívali samozřejmě dál a máme několik kusů z nich, ten tenhle je nejlepší. Tady vidíte, že to je celý trilobit, který tady má střevo, Chybím. Tady má hlavu a je tam vidět v obrysu ten rozšířený prostor toho žaludku, ale kolem něj jsou tři výběžky, které přesně sedí mezi glabellárními rýhami v té zadní části hlavy, čili vypadají, že jsou v pozici potenciálního hepatopankreasu. Udělali jsme celkem deset chemických analýz u dvou exemplářů, kdy jsme střelili chemicky dovnitř do kropu, střelili jsme do střeva, Střelili jsme opakovaně, abychom získali chemické složení do toho potenciálního hepatopankreasu, a střelili jsme úplně mimo. Krop a střevo mají stejný chemismus a je to v souhlase s tím, co mají publikováno v rámci té fosfatizace, leosy obryl a další. Chemismus mimo střevo a mimo potenciální hepatopankreas je úplně jiný, nežli ten potenciální hepatopankreas. Ten hepatopankreas v sobě má signál, že tam bylo něco dalšího, byla tam organika a byla jiná, nežli je v tom střevě a v tom žaludku. Čili není to stoprocentní přímý důkaz, ale je to nepřímý doklad, že tam je zachovaná zbytková organická hmota a je v prostoru, která odpovídá pozici, kde očekáváme hepatopankreas ten výzkum běží dál. Tohle je věc, kterou máme v tuto chvíli v přípravě. Další věc, kudy jdeme dál, je v rámci té biologizace, že jsme se podívali na práci, která vyšla v loňském roce. Culture and fisheries. Kdy ta skupina, vedená profesorem Venturou, udělala to, že u současných zkoušeli, jak těm krevetám budou dorůstat oči. A ten výzkum udělali tak, že jim ty oči ustřihli a dívali se na to, jak jim dorůstají. My jsme tuhle práci vyhledali z toho důvodu, že oni tady říkají, že ten regenerační mechanismus, který vidí v recentu, by měl být asi 500 milionů let starý. Tak jsme se podívali, jestli existuje nějaký materiál, který by tohle u nás mohl doložit, protože to jejich pozorování vypadá takhle. Tady je ta hlava s ustřiženým okem. Po prvním slékání tam dorůstá částečně malý očko, ale ještě neslouží k vidění. Po dalším sléčení to oko kompletně regeneruje, přestože předtím bylo úplně odstřiženo, jak vidíte tady, a stane se funkčním orgánem. Takže jsme se na to dívali z toho důvodu, že máme totiž takovýhle kus, máme takovouhle hlavu, kde pravé oko je naprosto v pořádku. Té oko je podstatně menší. Je posunutý dozadu. Ten způsob zachování je zase vynikající, protože vidíte, že tady jsou všude vidět ty úpony. Ty AMI, ALI, PMI a ABY. Takže zase výborný způsob zachování tady je detail toho oka. A my jsme se podívali na to, jak vypadá okolí toho oka, protože to musí mít nějaký, nějakou příčinu, že to tam není celé. Tady vidíte detail toho oka. Tady vidíte, že povrch toho exoskeletu je zbrázděn, tady je vyvýšenina, tady je rýha, tady je to roztažený, tady je větší val a to oko je posunuté a celkově i ten průběh vícního švu. Takhle vypadá normální oko. Takhle vypadá to oko po té regeneraci. Tohle je na něj pohled ze strany a tohle je interpretace. Vidíte, že je tady podstatně menší počet těch jednotlivých omatýdí a my z toho dovozujeme, že tady máme doklad proto, že ten mechanismus se dá poměrně dobře rekonstruovat, protože víme, kdo byl v tom okolí, víme zase, z jakého prostředí to pochází a víme, že tam byli velcí cheliceráti. Takže jsme tohle detailně popsali a došli jsme k závěru, že tenhle ten trilobit byl napaden chelicerátem, který má takovouhle končetinu, která poškodila to oko, zřejmě ho amputovala a zároveň jednotlivými trny se opřela do toho exoskeletu, takže došlo k té deformaci, kterou vidíme na té morfologii té levé strany, takže tady máme tu malformovanou volnou líci a regenerované oko. Závěr, který z toho vyplývá, že tento stav je po několika exuviacích, po několika slečeních a je to přímá analogie toho, co v tom roce 2019, v tom loňském roce, publikovala ta skupina profesora Ventury, protože došlo k návratu do funkčního orgánu a to, co oni interpretují, je, že tady dochází nejspíš i v tom orgloviku, protože je to naprosto stejné jako u toho recentu, k maximální aktivitě. A možná ještě k některým dalším mechanismům ale vede k tomu, že dochází k regeneraci toho signálu neuronů. Tohleto se dá říct, že vlastně může být zapříčněno jediným způsobem, aktivitou kmenových buněk. Čili tady je nepřímý doklad pro regeneraci utrilobitů na základě aktivity kmenových buněk. Poslední věc, kterou ukážu, je, jak jsme se pustili do trilobitů, kteří ukazují, že byly napadeni nějakými parazity. Tohle je kus, který je v Národním muzeu. Krátce ho popsal kolega Schneider v roce asi 1991. My jsme našli ten protiotisk a je tady vidět, že na vnitřním jádře, na otisku vnitřní strany toho exoskeletu, je tady zhruba 20 nějakých malformací. Vidíme, že o něco víc jich je na vnějším povrchu. To znamená, že ta aktivita toho parazita byla výraznější na povrchu a ne všechno prorostlo dovnitř skrz ten exoskelet. Jestliže se na to podíváme u dalších kusů, které máme k dispozici, tak to vypadá takhle. Vidíme, že máme různou velikost těch jednotlivých malformací. Tohle je vnitřní a tohle je vnější otisk. Nebudu dělat detaily, tady vidíte, že jich je přes 20. U jiného exempláře máme pouze tři. Jeden, druhý, třetí. Co to je? Má to analogii v recentu? Ano, má to analogii. Je to black shell disease. Je to napadení chytin rozkládajícími bakteriemi, které známe v současnosti, k příkladu s kultivací. Humorů, kdy když ti humři, buď to jsou ve stresu, nebo jsou mechanicky poškozeni, tak jejich povrchovou vrstvu napadnou bakterie, které prožírají ten chytin a ve chvíli, kdy dělají tu aktivitu hodně dlouho a nedojde velmi brzy k exuviaci, tak projdou skrz tu chytinózní vrstvu a mohou vést až ke smrti toho humra. Je to studováno velmi detailně, především z toho důvodu, že humři se dost často prodávají jako velmi dobrá lahutka, takže v těch kultivátech se snaží minimalizovat ten black shell is disease a my na základě těch našich pozorování můžeme doložit, že tady máme v tom fosilním záznamu, nemáme zachované ty počáteční fáze, protože to zůstává pouze na povrchu, ale máme zachované ty fáze, Kdy se ten black shell disease, či to napadení, dostává skrz ten exoskelet? V současnosti u humrů, ale i u krabů, to může vést až ke smrti. Vidíme, že tady to napadení tohohle exempláře, tohohle ocasního štítu, toho trilobita, bylo velmi pokročilé. Máme jenom jeden kus, jenom jednu slečku, čili nevíme, jestli to i u něj vedlo k té smrti, ale nemůžeme to vyloučit. Čili to je další ukázka. Té biologizace toho, co máme v rámci výzkumu. Na tomto místě chci poděkovat především kolegovi Budilovi, ale i těm dalším kolegům a kolegyním, konkrétně Martině Aubrechtovi, Lukášovi Lajblovi, Radkovi Mikulášovi, Martině Nohilovi, Marice Polechovi, Štěpánovi Rakovi, Vojtovi Turkovi, Martinovi Valentovi a Jakubovi Vodičkovi z Národního zástupce České geologické služby a z Akademie věd. A zároveň i sběratelům, kteří nás zásobují tím současným materiálem, a to je inženýr Martin David, Filip Novokně a inženýr Ondřej Zicha, píše úmyslně z tituly, protože je to zajímavý. Oba dva, Martin i Ondra, jsou ajťácí a kompenzují ten svůj stres tím, že výborně sbírají trilobity a snažíme se s nimi spolupracovat. Díky za pozornost. To, co jsem měl pro dnešek, pro dnešní prezentaci připraveno, takže věřím, že budou nějaké otázky.